Castelul. Pista 28 1 Capitolul al 17-lea. În fața întunecoasei curți domnești stătea un mic grup de bărbați. Doi sau trei aveau lanterne, așa că se puteau recunoaște mai multe figuri. Ca nu găsi decât un singur cunoscut, pe Gerstecker, căruțașul. Gerstecker îl întâmpină închip de salut cu întrebarea Mai ești aici în sat?" Da," răspunse ca, am venit pentru multă vreme." Mă rog, mie nu-mi pasă," zis Gerstecker. Tușii tare și se întoarse spre ceilalți. Din vorbele lor, reieșea că toții îl așteptau pe Erlanger. Erlanger venise, dar se mai sfătuia cu momus, înainte de a primi interesații. Conversația generală se învărtea în jurul faptului că n-aveau voie să aștepte în casă, așa că trebuia să stea afară în zăpadă. Frigul nu era prea mare, Totuși, era o lipsă de considerație să ți interesații, poate ore întregi, noaptea, în fața casei. Desigur că nu era vina lui Erlanger, un om mai degrabă prevenitor, care probabil nici nu era la curent și care s-ar fi supărat dacă ar fi aflat. Vina era cei din curtea domnească, cu ifosele și pretențiile ei de distinție, care nu tolera să vină mai mulți petiționari în același timp la curtea domnească. Dacă nu se poate altfel și trebuie să vină neapărat, obișnuia să spună, atunci fie, dar numai unul câte unul la rând. Și obținuse ca oamenii care aștepta să pe coridor, mai târziu pe trepte, apoi în vestibul, după aceea în birt, să fie scoși în cele din urmă, în stradă. Dar nici așa nu era mulțumită. I se părea de nesuportat să fie asediată mereu în propria sa casă, cum se exprima ea și nu voia să înțeleagă de ce e nevoie de acest dute vino al reclamanților. Ca să murdărească treptele de la intrare, îi răspunsese cândva la această întrebare un funcționar pe semne furios, dar explicația i se păruse probabil concludentă și obișnuia să citeze mereu aceste cuvinte. Depunea stăruințe, care mergeau de-astădată în același sens cu dorințele solicitatorilor, ca să se construiască în fața curții domnești, o clădire unde postulanții se poată aștepta. Iar fi plăcut și mai mult ca și consultațiile și interogatoriile să aibă loc în altă parte decât la Curtea Domnească, dar se împotriveau funcționarii. Și când se împotriveau funcționarii, într-adevăr, firește că și n avea cuvânt, deși în chestiuni secundare exersa, în virtutea energiei ei neobosite și în același timp feminine, un fel de mică tiranie. Consultațiile și interogatoriile, însă, urma să le suporte, pe cât se putea prevedea, în continuare la ea, în curtea domnească. Fiindcă domnii de la castel refuzau să părăsească hanul în timpul activităților oficiale în sat. Erau mereu răbiți, veneau în sat cu multă neplăcere, n-aveau deloc chef să-și prelungească șederea acolo, dincolo de timpul strict necesar, și deci nu li se putea cere să se mute provizoriu. Cu toate scriptele, în vreo altă casă de peste drum și să pierdă vremea astfel, numai de dragul liniștii, la cultea domnească. Cel mai mult le plăcea să-și lichideze treburile de birou chiar în bit sau în camerele lor, pe cât posibil în timpul meselor, sau culcați în pat, înainte de a adormi, sau dimineața, când erau prea obosiți ca să se scoale și voiau să mai stea culcați. Totuși, chestiunea construirii unei sări de așteptare fără să se apropie de o soluție favorabilă pentru birtășiță însă era într-un fel o pedeapsă simțitoare. Lumea cam făcea haz de asta că tocmai problema construirii acestei case necesita numeroase consultări, și astfel sările birtului nu se mai goleau. Despre toate chestiunile acestea se discuta cu jumătate de voce în timpul așteptării, ca găsea ciudat că deși se manifesta de nemulțumire, Nimeni nu avea nimic de obiectat împotriva faptului că Erlanger chema împlicinații în timpul nopții. Puse o întrebare în acest sens și primi informația că e cazul să fie chiar foarte îndatorați lui Erlanger. În definitiv, numai bunăvoința sa și în alta concepție pe care o avea despre funcția sa, îl determinau măcar să vină în sat că ce-ar putea, dacă ar vrea, lucru care ar corespunde poate chiar mai mult regulamentelor să trimită care oarecare secretar subarten, care să întocmească procesele verbale. Dar, în genere, refuza să facă așa, ținea să vadă și să audă el însuși totul. În acest scop, era însă nevoit să-și sacrifice nopțile, căci planul lui de muncă nu prevedea timp pentru deplasări în sat. Ca aduse argumentul că și Clam vine în timpul zile în sat și stă chiar câteva zile de rândul. Oare Erlanger, care e doar secretar E mai indispensabil sus la castel? Unii lăsără fără răutate, alții tăcură jenați. Atitudinea acestora din urmă câștigă preponderență și ca nu primi răspuns. Un singur om spuse, ezitând, că firește. Clam, e indispensabil la castel ca și în sat. Apoi, ușa casei se deschise și apăr un omus între doi servitori care purtau lanterne. Cei din tâi care vor fi primiți de domnul Seteca de zise, sunt Gherstekar și Ka. Sunt prezenți? Cei doi se prezentară, dar Irenias se strecură înaintea lor în casă, spunând, Eu sunt fecior aici la birt. Și, cu un zâmbet și o bătaie pe omăr, nu lăsat de momus să intre. Va trebui să-l păzești mai bine pe Irenias, își zise Ka în timp ce rămânea totuși conștient de faptul că Eremias este probabil mult mai puțin periculos decât Artur, care acționa împotriva lui la castel. Poate că era mai cuminte să se lase să fie de ei ca secundanți, decât să le îngăduie să cepe necontrolați și să se țină de intrigi, lucru pentru care băreau să aibă un talent special. Când a trecut pe lângă Momus, acesta a făcut ca și cum abia acum, dar recunoaște pe albentorului. A, domnul Arpentor?" zise el. Cel care nu prea vrea să-i să ia interogatorii, se încheste ca să fie interogat." Ar fi fost mai simplu atunci. Mă rog, e greu să-ți alegi interogatoriile potrivite." Când, apostrofat așa, voi să se oprească, momul se spuse. Duceți-vă, duceți-vă. Aș fi avut nevoie de răspunsurile dumneavoastră atunci, acum răspunse totuși enervat de putarea lui Momus. Vă gândesc numai la dumneavoastră. Eu mai din oficiu nu răspund, acum ca și atunci." Păi la cine să ne gândim?" zise Momus. Cine mai e prezent? Momus? Ia te uită." În vestibul îi întâmpină un servitor și îi conduse pe calea știută de ca, prin cute, apoi pe poartă, în coritor spunt care se în puțin. La etajele superioare, stăteau pe semne doar funcționarii superiori, secretarii, în schimb, a locuiau în camer în de op în culoarul acesta. Așa și e langăr, deși era unul dintre cei mai devă Servitorul stinse la alternă, căci aici paterna, lumina electrică. Totul era de proporții mici, dar grațios ca construcție. Spațiul era folosit la maximum. În alțimea culoarului era strict suficientă ca să poți umbra neîncoloiat. În dreapta și în stânga, erau uși abia pe una. Pereții laterali ajungeau până la tabla, probabil pentru aerisile, să vedem deci de culoarul acesta adânc, ce aducea abici, desigur că n fereste. Deza banilor, cu era cam atunci, probabil și în cameră, prin niște. Multe camere erau ocupate, în cele mai multe gname mai era trează. Se auzeau făce, ciocanituri, clinkeri de cafea. Nu avea impresia că nu se găsești. După ce le-ai se în vorbă, nici nu să fie corne mai probabil era cu cineva care dicteaze sau trebuie să cu voce tare pe din camerele. Toar mai lușeam rafturi și nici chiar auzea niciun costis. Iam tot ce le بجocam, la o muzică foarte delicată. Ne chemă să ne salveze ce. i ce nu mai funcționează? mulți funcționari, o oră și să mă radiera. Mecanicale pentru azi, chiar de acest remediu, nu ar să se refacă după mice, tot bai foarte Coridorul însuși era pustic. mai în fața punei, uștine de-a îndormit, scad parint, o cană sub care se stărea în de că se păruse plame și plame, așa că se ascensase aici și citea un ziar, dar fără mare atenție. Întrele nușitate s-a lătura și a plecându-se înainte când arunce o privire peste Poate că a început un că era de caunezultimație. El a ultimatul ce de el, propus de a referindu-se la acesta, referindu-se la aceste Iar Stintel a dat cap timp și spuse: Vă a fost aici. mai multe ori. Îmi convineți din la care nu mai ajungeram niciunul. un nu la LTE. Și dacă ne trebuie să ne o Și că asta trebuie să așă să așă să așă să așă să să să să să aplatizăm bazona, să bătăm, să ne cerisăm, să ne tot însesăm, să ne tot o să Aici. Aici. așteptăm. tot însesăm, să ne tot însesăm, să ne tot însesăm, să ne tot însesăm, să ne tot însesăm, să tot însesăm, să ne tot să ne tot însesăm, să ne tot însesăm, să ne tot însesăm, să ne tot însesăm, să ne să ne tot însesăm, să ne tot să ne tot însesăm, să ne să tot E foarte prost. Important. Dacă te se de totul din repede și nu apuci, folosești un deget de obiect, restituirii, care a fost la drumul pentru te-am întrebat servitorul. Deci, dacă te-am întrebat, e chiar așa la dar servitorul, abia la ce se că cel mai și nu și cu Capitolul al 18. Vivim, într-un jur, Vivim, telefința în jur, de la o a coridorului pe Sida. nu recunoaște, de la el. Punea în mână o tablă cu veselă goală. S-a încite servitorului pe dar a trebuit o înseamă cât mai multe poate a ce devine mai și a înlățit în timp. Ajuns ca ea o de a fi luată din nou în posiția lui și am duce câteva întrebări importante să Dar la mai miști, până nu te altfel, pe tabă și zică, Ce de, de la mine? du mai bine la este foarte important. Eu să fac o mesagerie si în energie aprobă Și să am totă cu tema cea mai grea, cea mai defavorabilă pentru 19. Să la și dacă văd că aveți mirare, acest este același număr de ăștia sunt arhitectura Era ca și cum ați mai fi uitați în mare acest fabul care vine din ele și vă amintiți din ele, clar că noi de a-l alege de sunt din nou angajată la deșgea, zise ea, cum apoi încet, ca și cum ar fi neimportant ce zic și de parcă, în dusul cuvintelor, ar avea o altă promovire cu ca mai importantă. Munca asta de aici nu e pentru mine. O poate face oricine loc. Orice fată care știe să facă madurile, să se arate amabilă și să nu se sperie că un șterie exact te de ea, Dar chiar vei și provoacă. Orice fată de vernic e Poate să fie când dar la tuturor ceva. am fost angajată de numai decât pentru strușparată. Deși am părăsit-o și- în împrejurări, nu prea onorabile pentru mine, e drept că acum -a avut am avut -a, a fost fericit a am și că astfel i a fost lesne să mă angajeze din a Va trebui să insiste pe lângă mine postul. Dacă te gândești ce amintiri trezește teșgheaua, hai să-l înțelegi. În cele din urmă am acceptat, aici lucrez numai temporar. Pepi s-a rugat să nu facem de rușine, silingul să-l părăsească teșgheaua Așa că, având că a fost harnică și a văzut de toate, Cât Noi i, i -am dat începerea, i-am dat gas răgeaz de 24 de ore. S a fost -a foarte bine aranjat. îmi zise ca. Ai părăsit odată serviciul la de, -a i -a e de dragul meu, meu iar acum când stăm să ne căsătorim, vrei să-l vei Nu să ne căsătorim, îmi zise Frida, în ți-am fost infidel, și Frida din ridicat. Uită-te, Frida, Continuă. ta Despre pretinsa mea din a mai vorbit noi. De fiecare dată a trebuit să recunoști că a fost o camionă nedreaptă da. Nimic nu s-a schimbat, schimbat din partea mea. Totul a rămas la da? fel de nevinovat de cum era de era. și cum va fi și de, de, de acum înainte, de neputând de fi alt. alt. Deci, trebuie de să se fi schimbat ceva din partea mea. Influența unui bun străine sau din alt motiv, în orice caz, mă nedreptățești. Căci uite-te și tu cum stau lucrurile de două fete. Una cea brună aproape că mi a rușine să mă abăr așa în amănunte, dar tu mă o cea brună, deci, îmi e penibil să-i suport prezența. Probabil în aceeași măsură ca și ție. Pot să o evit, o fac. Iar ea îmi ușurează să la distanță. Nici nu poate fi cineva mai rezervat decât ea. Da, da, și cuvintele din parcă fără voie. Ca se bucura să o vadă mai puțin pornită. Era altfel decât ar fi putea ea să fie. Poate o găsești rezervată. Pe cea mai nerușinată din toate o rezervată și -o sincer, ceea ce e de neprezut. Dar nu te prefaci, eu. Birtășița de la hanul podului nu spune despre tine. Nu poți să-l sufă, dar nici nu poți să-l lași în părea soartei. Așa cum vădând un copil mic, care nu știe că să umble și s-a nu te poți stăpâni. Trebuie să-i ajutor. Fă de data asta ce te învață ea, zise Cazăvint dar fata aceea că o fi rezervată, că o fi nelușinată, nici nu vreau să știu de ea. Dar de ce spui că e rezervată? Întrebă frica îngăduitoare. Ca interpreta acest părțiu ca un semn favorabil pentru el. Ai pus-o la încercare sau vrei să depreciezi spina asta pe alții? Nici una, nici alta, zise ca. Spun asta din recunoștință, pentru că îmi facilitează să nu iau în seamă în schimb, dacă n-ar face decât să caute să intre vorbă cu mine mai des, n-aș putea să mă înving atât, încât să nu mă mai duc pe acolo, ceea ce ar fi o mare pierdere pentru mine, căci trebuie să mă duc pe acolo, în interesul viitorului nostru com, cum știi prea bine. De aceea trebuie să vorbesc și cu fata cealaltă, pe care o apreciez cei drept, pentru seriozitatea, perspicacitatea și altruismul ei, care nimeni nu poate susține că ar fi seducătoare. Servitorii sunt de altă părere, zise Frida. În privința asta, ca și în multe altele, probabil, zise ta. Din poftele trupește ale servitorilor, vrei tu să deduci infidelitatea mea? Frida tăcu și acceptă ca el să ia tava din mână, să o pună pe jos, să o ia de braț și să înceapă să se prinde cu ea încet, încoace și încolo, prin încăperea strâmtă tu nu știi ce e fidelitatea?" zise Frida, apărându puțin de prea mare a fiea Cum ar fi de fapt relațiile dintre tine și fetele acelea nici nu e lucrul cel mai important. Însuși faptul că frecventezi familia aceea și te întorci cu mirosul casei lor în haine, e o rușine insuportabilă pentru mine. Și dispar de la școală fără să-mi spui un cuvânt. Și mai și stai la ei pe toată noaptea. Și când întreabă cineva de tine, le pui pe fetele alea să mintă că nu ești acolo, să nege cu violență și mai ales cu cea mai incomparabilă rezervă. Peste coci din casa lor pe din dos, poate ca să le menajezi reputația, reputația celor fete. Nu zău, să nu mai vorbim despre asta. Nu despre asta, zise ca, dar despre altceva, Frida. Despre asta nici nu e nimic de zis. De ce trebuie să mă duc acolo, știi. Nu-mi vine ușor, dar mă nu N-ar trebui să mă o îngreunez și mai mult. Azi am avut de gând să mă duc numai pentru o clipă, ca să întreb dacă a venit Barnabas, care trebuia de mult să-mi aducă un mesaj important. Nu venise, dar, cum mi s-a spus și cum era și probabil, urma să vină în curând. Nu voiam să-i las vorbă să vină la mine la școală, ca să nu te supăr cu prezența lui. Treceau orele și el tot nu venea. În schimb, a venit altul, pe care îl detest. N-aveam chef să-l lasă să mă spioneze. De aceea am trecut prin grădina vecină, dar nici să mă ascund de el nu voiam. De aceea m-am dus spre el deschis, pe de stradă, cu o nuia foarte elastică în mână. ce o măturisesc. asta e tot. Despre asta nu mai rămâne, deci, nimic de spus. În schimb, avem de vorbit despre altceva. Cum stau lucrurile cu secundanții, pe care mi-a aproape la fel de urât să-i pomenesc, cum îți și ție să pomenești de familia aceea? Compară relațiile dintre tine și ei cu felul cum mă port eu cu acea familie. Înțeleg repulsia ta față de familia aceea și o împărtășesc. Numai de dragul cauzei mă duc pe la ei uneori. Am impresia chiar că le fac rău, că îi exploatez. Tu și cu secundanții în schimb, nici n-ai negat că se țin după tine și ai măturisit că și ei te atrag. N-am fost supărat pe tine din cauza asta. Am înțeles că sunt în joc niște forțe cu care tu nu poți să te măsori. Eram fericit că măcar cauți să le reziști. Te-am ajutat să te aperi și numai pentru că am încetat să o fac timp de câteva ore, vizuindu-mă pe fidelitatea ta, cei drepți drept, și în speranța că te-ai încuiat, decisă să nu deschizi și că secundanții au fost izgoniți definitiv. Mă tem că tot îi mai subevaluez. Numai pentru că am încetat timp de câteva ore să o fac, și acest Ieremias, care privit mai îndeaproape, e un flăcău tomnatic nu prea sănătos, a avut neobrăzarea să vină la fereastră, numai pentru asta să te pierd și să te aud spunând că bun venit. nu o să ne căsătorim. Nu sunt eu în fond acela care ar fi îndreptățit să facă reproșuri. Și totuși nu-ți fac reproșuri, nici chiar acum. Din nou îi se paru oportunului ca să o distragă pe Frida, așa că îi ceru să aducă ceva de mâncare, căci nu lase nimic în gură de la prânz. Pe semne bucuroasă și ea de această rugăminte, Frida dădu din cap și alergă, nu spre fund, undeca presupunea că ar fi bucătăria, ci coborând câteva trepte într-o parte a coridorului. Peste puțin reapăru, aducând o farfurie cu mezeluri și o sticlă de vin, dar erau vizibili niște resturi. Căci feliile fusese răspândite din nou peste farfurie, ca să nu se cunoască, mai erau și niște coji de cârnați uitate, iar sticla fusese golită pe trei sferturi. Ca nu spuse însă nimic, ci se apucă să mănânce cu poftă. Ai fost la bucătărie?" întrebă el. Nu," zise Frida, am fost în camera mea." Am o cameră, aici, jos." Mai bine mă luai cu tine," zise Ca. Am să cobor ca să stau puțin în timp ce mănânc." Am să-ți aduc un scaun," zise Frida și Dădu să plece. Mulțumesc," zise Ca, prinzând o N-am să mă mai duc jos și nici nu mai am nevoie de scaun." Frida îi suportă strânsoarea mâinii cu un aer îndărătnic. Plecase capul și-și mușca buzele. Ei da," zise apoi, e acolo." Te așteptai la altceva?" Stă în patul meu." A răcit stând pe afară." Îl ia cu frig." Abia a În fond, totul e din vina ta. Dacă nu dădeai secundanții afară și nu alergai după oamenii aceia, am sta acum liniștiți la școală. Numai tu ai distrus fericirea noastră. Crezi că Ieremia ar fi îndrăznit să mă seducă atâta timp cât era în serviciul tău? Atunci înțelegi cu totul greșit o rânduirea de aici. Voia să vină spre mine, s-a chinuit, m-a pândit. Dar asta a fost un joc așa cum zburdă un câine flămând și nu îndrăznește totuși să sară pe masă. La fel și eu. Mă atrăgea, mi-a fost o varăș de joacă în copilărie, ne jucam împreună pe povârnișul pe care e castelul, erau vremuri frumoase, nu mai întreba niciodată despre trecut. Dar toate astea nu erau decisive, atâta vreme cât Ieremias era ținut în frâu de slujba sa, căci îmi știam îndatoririle de viitoare soția ta. Dar apoi ai dat afară secundanții și te mai și lauzi cu asta. Ca și cum ai fi făcut ceva pentru mine, mă rog, într-un anumit sens, e adevărat. Cu Artur, ai reușit să faci ce ai avut de gând, cel puțin deocamdată. El e delicat, nu are patima ce înfruntă greutăți, ca Eremias. L-ai și distrus aproape noaptea aceea, lovindu-l cu pumnul. Ai lovit atunci și în fericirea noastră. A fugit la castel ca să se plângă. Și chiar dacă se întoarce în curând, pentru moment e plecat. Ieremia însă a rămas. Când e în serviciu, se teme și de o clipire a stăpânului. În afara serviciului însă nu se teme de nimic. A venit și m-a luat. Părăsită de tine și dominată de el, vechiul prieten, n-am putut să rezist. N-am descuiat partea școlii. A spart el fereastra și m-a scos afară. Am alergat în coace. bitașul îl stimează. Și apoi, oaspeților nimic nu le-ar putea fi mai bine venit decât să aibă un valet ca el, așa că am fost angajați. Nu locuiește la mine, avem doar o cameră în comun. Cu toate acestea, nu regret că i-am dat afară pe secundanți, zise ca. Dacă situația era așa cum o descri și deci fidelitatea ta condiționată doar de obligațiile de serviciu ale secundanților, atunci e bine că totul s-a sfârșit. Fericirea căsniciei în mijlocul a două fiare domolite, doar de frica cnutului, n-ar fi fost prea mare. Atunci am de ce să fiu recunoscător și a acelei familii care a contribuit fără voie să ne despartă. Tăcură și-și le luară prin alături, de colo până colo, fără să se știe cine le începuse. Frida, foarte aproape de ca, părea în ciudată că n-o lua iarăși de braț. Așa că totul e în ordine, continuă ca și putem să ne luăm rămas bun. Tu ai putea să te întorci la domnul Iremia al tău, care mai era răcit încă din grădina școlii și pe care l-ai lăsat prea mult singur, dacă ținem seama de starea lui, iar eu la școală, singur, sau, de vreme ce acolo n-am ce căuta fără tine, în altă parte oriunde, mă privește. Dacă ezit, totuși, este pentru că am motive să mă mai îndoiesc de cele ce mi-ai povestit. Impresia mea despre Ieremias e diametral opusă. Câtă vreme a fost în serviciu s-a ținut după tine și nu cred că îndatoririle de serviciu l-ar fi reținut multă vreme să-ți dea asalt în mod serios. Acum însă, de când își consideră serviciul încheiat, lucrurile stau altfel. Iartă-mă dacă mi-o explic în felul următor. De când nu mai ești logovnic stăpânului său, nu mai reprezinți o asemenea ispită pentru el ca pe înainte. Ai fi prietena lui din copilărie, dar, după părerea mea, îl cunosc în fond numai dintr-o scurtă conversație din noaptea asta, nu atribuie mare valoare unor astfel de chestiuni sentimentale. Nu știu de ce îți pare un temperament pasionat. Mie felul lui de a gândi mi se arată mai degrabă deosebit de rece. Galater i-a încredințat cu privire la mine, o misiune poate nu prea favorabilă mie, iar el se străduiește să o execute... Sunt gata să recunosc, cu o oarecare pasiune pentru serviciu, un lucru de altfel nu prea rar pe aici. La asta se adaugă că strică relațiile dintre noi. Poate că a făcut-o în diverse echipuri. Unul a fost încercarea de a te seduce, arătându-ți dorințele lui senzuale. Un alt mod în care l-a sprijinit birtășița a fost că a inventat povestea cu infidelitatea mea, complotul i-a reușit... Poate l-a ajutat că în jurul lui plutește cumva amintirea lui Clam. E drept că și-a pierdut postul, dar poate tocmai în clipa în care nu mai avea nevoie de el, apoi recoltează fructele mașinaților sale și te scoate pe fereastră, dar cu asta treaba s-a isprăvit și cum pasiunea sa pentru serviciul a lăsat și obosește, ar prefera să fie în locul lui Artur, care nu depune nicio plângere, ci obține laude și noi misiuni, dar mai trebuie să știa cineva pe loc care să urmărească evoluția ulterioară a lucrurilor. E o datorie cam supărătoare pentru el să-ți poate de grijă. De dragoste față de tine nu poate fi vorba. Mi-a mărturisit-o sincer. Ca iubită a lui Clam, ești firește o persoană demnă de respect pentru el și îi convine de sigur de minune să se aciuiască în camera ta și să se simtă și el odată un mic Clam. Dar asta e tot. Tu însă se nu însemne acum nimic pentru el. Că te a instalat aici e doar un supliment la misiunea lui principală. Ca să nu te neliniștești, a rămas și el, dar numai provizoriu, până primește vești proaspete din castel și până îl vei fi vindecat de guturai." Vai cum îl pone strigă Frida, lovindu și pumnii mici unul de altul. Îl ponegresc, greșc. zise ca. Nu, nu vreau să-l ponegresc. S-ar putea să-l nedreptățesc. Asta nu e exclus." Nu e ceva cu totul evident ce am spus despre el. Lucrurile se pot interpreta și altfel. Dacă l-aș ponegri, asta n-ar putea să aibă alt scop decât să combat în felul acesta dragostea ta pentru el. Dacă ar fi necesar și dacă ponegrirea ar fi o metodă potrivită, nu m-aș da înlături să-l ponegresc. Nimeni nu m-ar putea condamna. Datorită celor care îl însărcinează cu misiuni, e atât de avantajat față de mine, încât eu, care nu mă pot sprijini decât pe mine, aș fi îndreptățit să-l și ponegresc. Ar fi un mijloc de apărare relativ nevinovat și, la urma urmei, chiar ineficace. Deci, nu-ți mai frământa pumnii. Și ca, luă mâinile Fridei din ale sale. Frida încerca să le retragă, dar zâmbind și fără mult efort. Dar nu e nevoie să-l ponegresc, îl zise ca, fiindcă tu nu-l iubești, crezi doar asta. Și ai să-mi fii recunoscătoare dacă te scapi de această iluzie. Ascultă, dacă cineva ar vrea să te îndepărteze de mine, nu cu deasila, ci printr-un calcul cât se poate de bine pus la punct, ar trebui să o facă prin cei doi secundanți. În aparență băieți buni, veseli, copilăroși, irresponsabili, trimiși de sus de la castel. Mai sunt și niște amintiri din copilărie la mijloc. Toate astea sunt destul de atrăgătoare. Mai ales dacă eu reprezint contrariul lor și mai alerg tot timpul după treburi pe care nu le înțelegi în întregime, care te supără, care mă pun în relații cu oameni detestați de tine și dacă ceva din aceste neajunsuri se răsfrâng și asupra mea, nu sunt vinovat cu nimic. Totul nu este decât o mașinație răuvoitoare, e că foarte inteligentă, care se folosește de defectele relațiilor dintre noi. Orice relație își are și defectele ei. Dară ale noastre Ne-am întâlnit venind fiecare dintr-o altă lume Și de când ne cunoaștem Viața fiecăruia dintre noi A luat-o pe o cale cu totul nouă. Suntem încă nesiguri Prea e totul nou Nu vorbesc despre mine Asta nu e așa de important Căci în fond mi-au fost dăruite multe De când ți-ai întors ochii pentru prima oară spre mine Și nu e prea greu să te obișnuiești cu darurile Tu însă, făcând abstracție de orice alt lucru ai fost smulsă de lângă clam, nici nu pot măsura bine cât înseamnă asta. Dar am ajuns totuși să E ceva amețitor, nu-ți revii, rămâi dezorientat. Și chiar dacă eram gata oricând să te sprijin, nu eram prezent. Și dacă eram prezent, erai tu uneori pierdută în visările tale sau te reținea ceva și mai viu, de pildă birtășița. Într-un cuvânt, au existat momente în care îți întorceai privirile de la mine Ți era doar de un loc nedeterminat, biată fetiță, și era destul ca, în acele momente, să fie plasați niște oameni potriviți în dreptul privirii tale, ca să te pierzi, să devii victima iluziei că ceea ce nu reprezenta decât clipe, stafii, amintiri vechi, viață de odinioară, de mult trecută, pe care de a se tot îndepărta, că asta mai e încă viața ta adevărată de acum. O eroare, Frida, doar o dificultate ultimă și, dacă o privim cum trebuie, neglijabilă în calea unirii noastre definitive. Revinoți, ți te chiar dacă ai crezut că secundanții au fost trimiși de clam. Nu este adevărat, i-a trimis Galater. Și chiar dacă, datorită acestei iluzii, au putut să te farmece într-atât, încât să ți se pară că găsești în mudăria și în destrăbălarea lor urme de ale lui clam, Așa cum cineva crede că zărește un diamant pierdut cândva într-o grămadă de gunoi, deși în realitate nu l-ar putea găsi, chiar dacă ar fi într-adevăr acolo. La fel, băieții aceștia sunt doar de teapa servitorilor din graști, numai că n-au sănătatea lor. Un pic de aer rece îi îmbolnăvește de trebuie să zacă în pat, un pat pe care se pricep să-și-l aleagă cu o viclenie de argat.